Mechanische Stufe 26 Die Einwanderer von Abysinia erreichten die Quraisch zum Islam und kehrten zurück, und als sie nicht einverstanden waren, kehrten sie zur zweiten Migration von Abysinia zurück.